Das sind die aktuellen Themen. Störche kehren zurück, Feuerwehreinsatz in Nienburg und Landesbergen verliert zweites Derby. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Zur Alarmierung der Feuerwehr kam es gestern Abend am Berliner Ring in Nienburg. Gegen 22.30 Uhr stellten die Betreuer eines Wohnheimes einen unklaren Brandgeruch fest. Nach Kontrolle der Einsatzkräfte war allerdings nichts vorzufinden. Wo der Brandgeruch herkam, ist bislang unklar. Die Störche kehren zurück an ihre Nistplätze im Landkreis Nienburg. Rund 90 bis 95 Prozent aller Vögel sind bereits wieder hier. Noch fehlen aber einige Tiere, berichtet Storchexperte Dr. Reinhard Lömer. Die ersten waren ja schon im Januar da, aber noch sind nicht alle da, weil noch weitere, die über die Ostroute ziehen, noch eintreffen werden. Und man weiß von besanderten Storchen, dass die jetzt vielleicht erst in der Höhe von Israel sind. Und die brauchen dann noch 14 Tage, bis sie hier oben sind. Und insofern werden noch weitere kommen. Aber 90 Prozent, kann man sagen, sind da. Am Montag wurden die Tarifverhandlungen für die Helios-Kliniken in Niedersachsen fortgesetzt. Die Gewerkschaft fordert für die 4.500 Beschäftigten in den sieben Kliniken Einkommenserhöhungen in Höhe von 7 mindestens 175 Euro. Zentrale Forderung sei zudem die Übernahme aller Auszubildenden. Die Verhandlungen betreffen unter anderem die Kliniken in Nienburg und Stolzenau. Wenn Helios nicht beim kommenden Verhandlungstermin am 18. Mai das Angebot ordentlich erhöht, sind Streiks wahrscheinlich, so Verhandlungsführer Ralf Krüger. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der Tust Drakenburg ergaunert sich mit einem knappen 2 zu Sieg drei Punkte beim Landesberger SV. In einer umkämpften Nachholpartie der Fußball-Bizirksliga konnten die Hausherren eine starke Schlussphase nicht nutzen und belohnten sich nicht mit einem zweiten Tor. Tourstrainer Wolfgang axmann war die Erleichterung deutlich anzumerken. In der ersten Halbzeit haben wir noch nicht so richtig gut gespielt, obwohl wir zwei, drei gute Chancen hatten. Die haben wir nicht gemacht, dann kriegen wir kurz vor der Halbzeit eben das 0 zu 1. In der Halbzeit haben wir es dann wesentlich besser gemacht. Zum Schluss wurde der Druck natürlich groß, aber das ist hier so. Und damit muss man leben, damit muss man umgehen können. Und ich glaube, das haben wir gut gemacht. Dem 2 1 treffer ging ein vermeintliches Handspiel voraus. Der Schiedsrichter entschied auf weiterspielen. Landesbergens Trainer André Jezek kaderte anschließend mit den Schiedsrichtern. Sei's drum, denn Enttäuschung ist groß. Müssen wir uns jetzt erstmal erstmal ein bisschen sammeln. Aber viel Zeit haben wir nicht, weil Sonntag geht's da schon wieder weiter. Weiterhin verliert Maglohe 0-3 gegen Diebolz. Hoja und Reden trennen sich 0-0 unentschieden und Heiligenfelde gewinnt gegen Twistringen 3-0. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.